Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike Lärjungarna blev bestörta över hans ord men Jesus sa igen mina barn Hur svårt är det inte att komma in i Guds rike det Är det lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga Än för en rik att komma in i Guds rike de blev ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Då sa Petrus till honom, vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade, sannoliken var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller Mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafallt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sen evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist.